Buonasera a tutti, bentornati nel nostro programma Più di mille immagini. Qui si apre una finestra sull'Italia con le nuove puntate di questa trasmissione radiofonica dedicata a tutti gli appassionati della lingua e della cultura del bel paese. Quest'anno ci sarà qualche novità, ma senza rinunciare ad alcune rubriche che hanno avuto successo negli anni precedenti. Ecco, ci sarà qualche sorpresa, però non vorrei svelare ancora nulla. Rimanete con noi. Beh, come al solito, diamo il via al programma con la rubrica Incontri. Dunque, lasciamo subito la parola alla nostra amica Marga, che si trova in un locale della nostra città. Buonasera Marga, a te la linea. Buonasera e bentornati alla nostra rubrica Incontri. Oggi mi trovo con Luca, un simpaticissimo ragazzo italiano che ha abitato Albacete da qualche anno e che ha una vita intensa e interessante. Adesso sono nel suo locale, Attic, un caffè che si trova al centro della città, dove si respira un'atmosfera accogliente e familiare che amano i suoi clienti fissi. Ma volete saperne di più? Rimanete con noi e conoscerete questo ragazzo affascinante. Ciao Luca, come va? Bene, grazie. Difficile trovare un momento libero per parlare con te. Dimmi, cosa fa un italiano come te ad Albacete? Che cosa ti ha portato qui? siamo stato tutto abbastanza casuale perché con un mio amico nella università dove studia, studiavamo ad Ancona volevamo, avevamo deciso di fare l'Erasmus e avevamo deciso di venire qui in Spagna e non sapevamo dove andare le città più famose, Madrid, Barcellona, Valencia e nel dubbio un'amica nostra che studiava lì con noi ci disse che lei era stata qui ad Albacete a fare l'Erasmus e che era stata molto bene e ci consigliò di venire qui ad Albasete, anche perché nessuno avrebbe messo come opzione eh, Albasete per fare l'Erasmus, dato che in Italia non è una città molto conosciuta, visto che non è una città turistica. Non c'è dubbio, l'Erasmus è un'esperienza culturale molto ricca che vale la pena di vivere, però potresti dirci che cosa ti è piaciuto di più del nostro paese? la Spagna di Albacete in particolare mi è piaciuto molto e la e lo stile di vita cioè una città molto tranquilla è e, e, e tutto molto vicino c'è la gente è molto gentile accogliente e, c'è festa cioè, <ride> abbastanza festa e, per, e perciò e, Mi è piaciuta molto il suo, so, come si vede come si vive qui ad Albacete, lo, il modo di vivere, come si vi, prendono le cose, una questione di stile di, di vita che si, più o meno si, era uguale al stile di vita mio ideale. Diciamo. Di solito si dice che gli italiani e noi spagnoli siamo molto simili, cosa ne pensi? Eh, non so, in alcuni aspetti forse sì, in altri meno, siamo simili soprattutto per la, non so, la forma di accogliere le persone, eh, gente aperta, così amichevole, e in altri aspetti siamo un po' più, siamo differenti, in Italia forse c'è un, uno stile di vita un po' più eh, frenetico, c'è meno tempo per eh, fare le cose, orari differenti e, meno festa, Così, cioè, ci sono differenze e cose uguali. E da un'altra parte, qual è stata secondo te la difficoltà maggiore trovata durante questo periodo? Nel primo periodo non è stata proprio una difficoltà, forse un cambiamento di abitudini, soprattutto con gli orari rispetto a quelli a cui ero abituato in Italia. Qua si mangia più tardi, si cena più tardi. L'orologio è spostato di circa un'ora, un'ora e mezza rispetto alle abitudini italiane, quindi a principio uno si deve un poco adattare, però difficoltà, difficoltà grandi, nessuna. Ovviamente questo non è stato nemmeno un problema, perché alla fine hai deciso di restare in Spagna e cominciarci una vita nuova. Quando e perché apre attic il tuo locale? E il bar eh, apre... Eh, in febbraio, fine febbraio 2006 il perché perché è stato sempre un sogno che avevo tenuto io da, da piccolo di aprire un locale e pensai che Albacete era la città giusta per farlo, per cercare cioè, un po' di fortuna in questo senso che le cose andassero bene e non so, è stata così un po una scelta un poco azzardata però fino ad oggi non mi lamento Da dove vieni, Luca? Mi piacerebbe che mi parlassi un po' della tua regione. Eh, la mia regione si chiama Le Marche, la regione che sta centro Italia, situata verso il, la costa e eh, il mare Adriatico. Il mio paese si chiama Esanatoia, un paese piccolo, di 2000 abitanti, molto bello. E la regione, eh, anche se poco conosciuta a livello internazionale, è molto bella, Alle, eh, a, livello, a livello geografico è molto simile alla Toscana e, all'Umbria eh, che sono regioni molto più famose da un punto di vista turistico ci vai spesso a visitare la tua famiglia? E ogni tanto circa tre o quattro volte l'anno sem quasi se sempre cerco di andare a Natale d'estate e ogni tanto qualche ponte qualche evento tipo matrimonio battesimo così che in cui devo partecipare fa sempre piacere tornare a casa mm -hmm. Sinceramente, ti manca qualcosa dell'Italia? Eh, sì, ossia, cioè, sempre quando si va via da casa sempre manca qualcosa, la famiglia, eh, gli amici, eh, la cucina della mamma, eh, però è qualcosa che se una persona sceglie di viaggiare comunque deve tenere in conto. Mm -hmm. eh, per concludere, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Cosa ti piacerebbe fare? Eh, quello che mi piacerebbe fare, è... a parte il bar, è, è... il professore italiano. E... Mi piace, cioè, a volte do qualche ripetizione in un'accademia privata e lavoro anche come interprete per, per un'accademia che è chiamata da... cioè, a livello statale. Eh, se hai qualche problema con qualche italiano a livello di giuridico, qualche eh, denuncia, qualche processo, qualche arresto come mi chiamano a me per fare l'interprete eh, però succede poche volte perché nella provincia non, non ci sono molti italiani un lavoro interessante grazie Luca è stato un vero piacere parlare con te stasera Mi sembri un ragazzo molto bravo e con abbastanza coraggio per cavartela anche lontano da casa. Devo dire che Luca parla lo spagnolo benissimo, così è un magnifico esempio per voi ragazzi. Non disperatevi e continuate a studiare l'italiano. Luca, ti auguro molta fortuna e ci farebbe piacere che ci venissi a trovare a scuola e che ci raccontassi se i tuoi sogni si sono realizzati. Sarei sempre il benvenuto. Grazie. grazie a voi ed ora parliamo dell'Italia un nostro compagno avvalendosi della magia della radio ha deciso di visitare una regione italiana per proporvi un gioco affascinante regioniamoci sopra si tratta di scoprire in quale regione si trova Alessandro giocate con noi e buon divertimento ciao Alessandro, mi senti? ciao Ciao a tutti, eh, mi trovo in una regione d'Italia meridionale un tempo abitata dagli Apulei un popolo che lasciò molte tracce della sua presenza qui ma furono i greci a trasformarla in una colonia di grande importanza siamo sul versante adriatico dell'Italia ma una parte del territorio è bagnata dal mare Ionio è famosa per la sua stessa pianura tanto da prendere il nome del tavoliere una delle regioni più frequentate dai turisti che amano il mare il capoluogo è Bari Le altre province, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce e la recente Barletta andria Trani. Ok, per il momento non può dirci di più. Avete indovinato dove si trova Alessandro? Credete di saperlo? Bene, rimanete all'ascolto perché fra pochi minuti vi sveleremo il mistero. Adesso è arrivato il momento di giocare con un gruppo di amici al Se Fosse, un gioco che ha reso famoso in Spagna la mitica Rafaella Carrà. Ve lo ricordate? In questo caso, Mar ci farà scoprire un personaggio che ammira tantissimo attraverso le domande dei suoi compagni di classe. Dunque, via, che comincino le domande! Se fosse una città? Sarebbe Urbino, ma ti potrei dire anche Londra, perché è una città che ha a che fare con la sua attualità. Urbino? Quindi lui o lei è nato o nata Urbino? Sì, potrebbe essere. E se fosse un fiore? Sarebbe un girasole. E perché un girasole? Per il suo colore, il suo aspetto che sembra ridere, muoversi per cercare il sole. E se fosse un colore? Se fosse un colore ti direi che sarebbe il giallo. Ma forse fra poco sarà più il rosso. Non saprei dirlo con certezza. Bisogna aspettare un pochino. Aspettare? Fino a quando? Fino all'anno prossimo. Vediamo, e se fosse un libro? Forse ti direi che sarebbe un fumetto. Un fumetto? Quindi si tratta di un personaggio molto allegro, vivace, simpatico e divertente? Sì, infatti. E se fosse un film? Se fosse un film non avrei nessun dubbio. Sarebbe La vita è e vela di Roberto Benigni, ma non per il senso drammatico del film, per il suo argomento che è abbastanza triste. Ho scelto questo titolo perché secondo il personaggio misterioso, la vita è vela e bisogna godersi ogni momento che passiamo qui. Dunque, parliamo di una persona alla quale piace godere della vita, vero? Assolutamente. E cosa sarebbe se fossi un capo Sarebbe una tuta. Una tuta? Il personaggio fa il muratore? No, ti sbagli, si pensa a questo lavoro, ma non posso dirti di più. E se fosse uno strumento musicale? Sarebbe una chitarra. Una chitarra? E perché? Perché è ribelle, un po' birichino, anche se non è un bambino, amante delle feste, dello scandalo a volte, qualcuno che non nasconde la sua personalità e che sembra non avere paura di niente. Quindi possiamo dire che è un personaggio coraggioso? Sì, io non sarei capace di fare quello che fa questa persona. Ho capito, parli della sua professione. Sì, certo. E se fosse una parte del corpo? Sarebbe una bocca, ma per essere più precisi ti direi che sarebbe un bel sorriso. Un sorriso? Sì, perché devo dirti che questa persona sorride sempre ogni volta che lo vediamo in tv, dopo aver finito il suo lavoro. Non importa se ha vinto, il personaggio è sempre contento. Ma quasi sempre vince, è tutto un campione, questo te lo posso assicurare. E senti, se fosse una canzone? Sarebbe Born to Run di Bruce Springsteen? Ah, ho capito. Quindi si tratta di qualcuno che si dedica al mondo del motore? E se fosse un rumore? Lo faccio il rumore? Sì, prego. Questo lo sapevo già, ma parliamo della Formula 1 o delle moto? Questo lo devi indovinare tu. Non ti posso dire nulla. E se fosse un numero? Senza ombra di dubbio sarebbe il 46 e sarà sempre questo numero. Ma che? Come mai sei così sicura? Perché è il suo segno di identità. Allora, credo di saperlo. Un'ultima domanda. E se fosse un cibo? Ah, sarebbe la Nutella. Ah, adesso ne sono sicura. Stiamo parlando di Valentino Rossi? Ecco, giusto, sei stata molto brava. Benissimo, il grande Valentino Rossi. Una delle icone del mondo dello sport ma anche un simbolo totalmente italiano, tanto da farlo diventare testimonial dell'Italia nel mondo, grazie agli spot pubblicitari trasmessi in tutto il mondo in cui sfoggia uno stile, un modo di fare e una simpatia tipica del bel paese. E ora sentiamo nuovamente Alessandro. Dove sei? Qui mi stanno suggerendo qualcosa. Ti trovi in Puglia? Ecco, sì certo, mi trovo in Puglia, nel tacco dello stivale italiano, una regione dal paesaggio molto vario, a cominciare dal promontorio del Gargano, lo sperone dello stivale, qui mare, monti e boschi si fondono in uno scenario unico al mondo. Il Gargano si caratterizza, infatti, per le sue splendide coste ricche di grotte, ma anche per i laghi di Lesina e di Varano. Oggi, anche se l'estensione del territorio si è ridotta rispetto al passato, Questa resta una delle zone boscose più importanti d'Italia. Il Tavoliere è una grande pianura che si estende per circa 3.000 km quadrati, adibita alle coltivazioni di cereali e vigneti. Al Tavoliere seguono le Murge, un alto piano che si distingue per la scarsa vegetazione e l'abbondanza di pietre. È qui che nel 1993, esplorando una grotta, degli speleologi Si sono imbattuti nei resti di uno scheletro umano risalente al paleolitico, l'uomo di Altamura. Bisogna ricordare anche le grotte di Castellana, ricche di stalattiti e stalammiti, e i trulli di alberopello, esempio di architettura rurale funzionale alle esigenze di un passato prevalentemente agricolo. Oggi diventato patrimonio culturale di inestimabile valore. Il mio viaggio si conclude nel Salento, il vero e proprio Tacco d'Italia dove le campagne si presentano fittamente abitate, si coltivano gli ulivi e non è raro imbattersi in piante che contano centinaia di anni. Ciao, alla prossima! Nella prossima puntata vi parleremo di un'altra regione. Grazie Alessandro per averci fatto viaggiare con l'immaginazione e conoscere queste meraviglie d'Italia. Il Natale è alle porte ed è doveroso parlarne nella puntata di oggi. Babbo Natale, la Befana, lo scambio dei doni, gli auguri reciproci, i baci sotto il vischio, l'uso di decorazioni, il gioco della tombola sono alcune delle tradizioni del Natale. Ma il Natale è principalmente il momento in cui le famiglie gli amici si riuniscono, in particolare a tavola. Ogni regione ha le proprie caratteristiche culinarie, Ma l'unica caratteristica comune a tutte le ricette regionali è la presenza del pesce. La sera della vigilia il capitone è presente su molte tavole italiane, in particolare in Abruzzo, Lazio, Marche e Campania. Naturalmente non si possono dimenticare i due dolci tipici di questo periodo, il panetone e il pandoro. Uno degli aspetti più caratteristici del Natale in Italia è, senza dubbio, il presepe. Una tradizione tutta italiana è il presepe vivente. Uno dei più famosi è quello di Piazza di Spagna a Roma. Il primo presepe vivente fu realizzato da San Francesco d'Assisi nel 1223 a Greccio. La tradizione del presepe è particolarmente radicata a Napoli. Le statue, in legno e vestite con abiti di stoffa, sono delle vere e proprie opere d'arte. Per quanto riguarda invece l'albero di Natale, la sua origine è associata a numerose leggende, alcune legate al culto pagano e altre al culto cristiano. La tradizione di andare e ornare un albero nel periodo di Natale risale ai popoli germanici. Entrò invece nelle case italiane solo alla fine del XIX secolo, quando la moglie di Umberto I decise di allestirlo nel Quirinale. Da qui divenne la costume popolare. Due sono le figure folcloristiche legate al Natale, Babbo Natale e la Befana. La prima ha la stessa origine in tutto il mondo cristiano, deriva da un personaggio storico, il vescovo San Nicola da Mira, che a quanto pare faceva donne ai più poveri durante il periodo natalizio. La rappresentazione moderna di Babbo Natale, vestito di rosso e con le renne, è invece abbastanza recente e risale al XIX secolo. La figura della Defana è invece legata a una leggenda. Dopo la nascita di Gesù, decise di non seguire i re maggi, ma subito dopo se ne pentò. Da allora si dice che la notte della pifania porta Tonia ai bambini, sperando che uno di questi sia proprio Gesù. I mercatini natalizzi sono una tradizione straordinariamente sorprendente nella sua qualità, un'opportunità ideale per immergersi nell'atmosfera del Natale abbandonandosi tra bancarelle di oggetti fatti a mano e prodotti tipici, cullati dai canti del periodo natalizio. In Italia il primo mercatino è sorto a Bolzano nel 1990. L'arrivo delle feste natalizie coincide con l'uscita di tanti nuovi film al cinema. Vediamo alcune novità cinematografiche per il Natale 2010. In Italia hanno sempre grande successo i film della coppia Boldi e De Sica, che escono in questi giorni e propongono in chiave comica le avventure capitate ai protagonisti durante le loro vacanze natalizie in svariati posti del mondo. Venerdì scorso è uscita la nuova commedia natalizia di De Sica, Natale in Sudafrica, un film di neri parenti, con Christian De Sica, Max Tortora, Barbara Tabita, Serena Autieri e Massimo Vini. Anche il 17 dicembre è uscito al cinema l'ultimo film di Paolo Genovese, La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre babbi natale impegnati a dimostrare la loro innocenza. Una commedia leggera e divertente che probabilmente sbancherà il botteghino natalizio. E proprio oggi è uscito nelle sale italiane il secondo film di Silvio Muccino, Un altro mondo, tratto dal omonimo romanzo di Carla Bangerista, che è anche coseneggiatrice della trasposizione cinematografica. Il film narra il viaggio fisico e interiore di Andrea, un ragazzo della Roma Bene che vola in Africa. Dopo aver ricevuto la lettera del padre che l'ha abbandonato 20 anni prima, lì e lì scopre di avere un fratellino nero, Charlie, di cui si deve prendere cura alla morte del padre, come se fosse suo figlio. Beh, purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto. Vivetelo il più sereni possibili questo Natale. E godetevi il buon cibo, ma soprattutto la compagnia di chi amate. E non fatevi prendere la mano dal consumismo, dallo stress del cercare il regalo impossibile. Godete dei profumi, dell'atmosfera e fatevi un regalo di meno, ma fate quel piccolo gesto che farà nascere il sorriso sul viso di qualcuno. Solo così sarà un vero Natale. Buon Natale a tutti, ovunque vi troviate. E non mancate al nostro prossimo appuntamento il 26 gennaio. Buone feste e tante belle cose.